Qum rahmetullahi wabarakatuh. Të nderuar miq dhe bashkullëtar të rrugës son drejt Allahut. Takojmë vësht sot me lenin Allahut në emisionin e Razës, të ciklit të emisioneve si të pastrojmë shpirtin nga metruina e injorancës. Rëndin që pati këtë temë kemi folur në shumë emisione dhe sot ndodhemi te pjesa më e rëndësishme e kësaj sëmundje, aq sa mund të thosha është një sipuna e saj sëmundjes gangrenës që ta ha trupin bërdit, do të flasim për mjetet e shërimit. Cilat janë këto mjete dhe si duhet të njohim këto mjete? Në si secilin me këto mjete, do e të vazhdojmë me rrjedhën e bisedës me Hoxhën tonë nderuar Enis Rama. Hoxh, mirëse erdhë përsëri në temën e sotme, e cila ka të bëjë me mjetet e shërimit. Mbas kemi folur dhe folum gjatë, më besoj, për smundjen, që u thashë se puna se ka ngjerrë në të hap trupin për ditë me turinën e injorancës, të bashkuar me injorancën që kemi ardhni në Islam. Folum disa nga ato cilësitë që manifestojnë kjo injorancë dhe ritëm që fundi emisioni shoqëroi fillimi i shërimit. Sot jemi me shërime me fam. Hapi i parë, baza e parë ishte njohja e vetes që jesmur të pranoj. Prandosh njerëz që dikush e pranon, dikush nuk e pranon. Themi si vërtet të zbulojmë ne të tëmeta dhe nisim sot me këtë pjesë. Falënderojmë Allahun e mbadrur dhe lutem që të na pastron nga çoftëmeta dhe të na bën nga ata që të pastër, me zemër të pastër dhe gjymtyr të pastër, ta e takojnë Zotin me mbundur nesër. Amin. Qësmallahu nëmanduar që Paçëlod bekimit të ti tij te Enbi Muhammed sallallahu alaihi wasallam li familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin katrog deri në ditën e fundit të kësaj bote. Uh, normalisht kemi thënë se për t'u shëruar ekziston një bazë. Nëse mjet e shërimit nuk qëndron mbi këtë bazë, atëherë nuk mund të jetë efikase. Kjo është rregull që duhet ta dim. Andaj uh, kjo bazë është ajo që përmendet më herët se njëo duhet të pranoj se ka nevojë për shërim. Nëri vetë nuk pranoj sot ismur. Ai, rëdimës nga kjo nuk do të pranoj as mirë të shërimin, gazet nuk më duan mua, s'do duan mua këtu. Ju, ato mund i që është të poronin kurçi shteter ismur. Andaj dua të them që hapi parë është pranojmë se ne kemi një tërsi të zgjuar një terrsi mbatorinash të ndyrshme me ndikim të madh në jetën tonë, që po na pengojnë të ecim me të thata sot jetë. Dhe dua që këtë ta pranojmë dhe duhet të pranojse me me aktin e pendimit nuk e larguar ato. Po ndemi bartur, ne jemi në fazë, jemi në tranzicion, po nuk nuk kemi përfunduar, nuk kemi përfunduar tranzicionin që të kalojmë në bregun e sigurt, nga se nuk e kemi kaluar këtë fazë rëndësishme që është pastrimi nga ignoranca. Prandaj njeriu duhet ta pranojë. Poshta këtë planumon. Kjo është do të thotë një një konfirmim i përgjithshëm eti ka nevojë për të detajzuar. Mirë, huaj. Unë po e pranoj, por si ti detektojt tash këto meta të, të, me të, të mia? Ku ta diun çfarë kam tashguruar e çfarë kam lënë, nuk e di. Diçka kam lënë nga kaluara, e di, por nuk e di këta e kam si të Tham, këtë që kam na pas. Si ta bëj kët? Tham kët mund ta bësh përmes pika antivirus. E para të hir në shoqërinë e njeriu të ditur, i cili den të detektoj smujën tënde, sikur tek të miku. Në qoftë se të pydin ndonjësh po, ka unë të qemi smurë, po, qëfar të bëjë, qëfar i thë njërë, shkëtë të këmijë, po, dhe ne mund, mund po, normalisht, andaj i thejemi kështo, që hapi më i rëndësishëm, i njeriut pas pendimit është hojgja i ti i mirë, nga se, sikur që ka nëmplet nga se lefi, nuk ka begati më e madhe, për njeriun pas islamit, se të takuarit e ti me njeriun e dikshëm, të sigurët, i cili e kursen nga bredhja, i cili e kursen nga rëzimet e ka paskashme, të një pas njëshme, por e ka përdore dhe e u dhejgjë dhe lë bregut të shpatimet. Nga se hoqëja e ka dirë një mjaftushme. Andaj duhet të themë që duhet të jeshë në duhet të sigurta, që një hoqë i cili nuk të bën lajka, i cili nuk të përgdhel përgdhelje politike, të interesit, por i cili nga njëra është edhe i fshtiri me ty, nga njëri cili ndoshtë edhe e, të përplasë me rrëtetin tënë, i po këta do në të mirë. I bëntemi Rahimullah, kur ishte në burg, i dërgoj i letër në zëndësve të ti, dhe u tha, u kërkoj falje nga njëra për ndonjë shprejje, apo ndonjë veprim që ndonjë ta, ka qenjë një vrashtë. Mi poqëllimi ka qenjë që të past nga se në qovë se dy dhurë të në të papasër, ta, a po, nuk mund pastron duke u lëmuar, da nga dal duke kujdesur, jo, por pastron duke u furkuar fuqimisht, edhe përse ndoshta mund të preteni dhe dhimbje këj fërkim, mund nashkaktoj dhimi këj fërkim, por me gjithat që dhimi është fisnik, pastrimi. Andaj, nuk dëshëm një hoqë që thotë, për shambull, 7 metat e ti, Por ka frikse ndoshta se si, si zbulojnë, mund të prekësh, mund, mund të ngushtosh, mund të kthehesh, jo. Do ta kuptosh se interesi yt është që qëndrosh, ut pastrosh. Për këtë arsye, fash selefët e kanë konsideruar begati të mëdha nëse janë takuar me njeriu i cili i ka drejtuar në rrug, u ka treguar me çfarë të mirë, u ka ndihmuar agjendën e tij të çora, i ka sjell në pikën e realitetit nuk i ka llastuar por u ka treguar arënish se kush janë dhe me çfarë duhet të mirën. Gjithashtu një nga dietarët e tashëm ka thënë, nuk e di për veten time. Se çfarë mund të jetë begatia më e modë për mua. Ajo ja vetë e futet në islam apo pse jam takuar me njerëz që më kanë ozuar në sunet e pejgamberisë sa. Salallahu alaihi wasallam. Fër begatia më e modë. Sonjers, për shembull në në në në në në vimsen, në perëndim për shembull njerëz që e dëshironin islamin nga pjesëtar të feve të ndryshme dhe shënë të konvertohë në islam, konvertohë në islam, ata e bën aktin emrekullushum, të guzimshum, të bartjes në të vërtetin. Mirë, po takimi i pari të të re bëhet, për shambu, me grupe të devjuarat e islamit. Dhe bën pjesëtar të atyri grupeve. Qëfar do qëfë në të grupe? Dhe pastaj, tërë kësë sukses, shëndërojt fatë kësisë në një dështim të radhës. Nga se nuk e ka qëlluar të vërt një fasë të jetës i tashmë është dashësur, tashytëzën atë pjesë jetës për të fituar, jo për të humur. Ndë e shumë rëndësishme, të kush me diken, ja unë një më ky. A i thotë në dëgjavë dhe ndërëuar. Përgëmberi s'a sëllëm, u tha njëtë ashabëve të ti. E rridhu aleja rukaku. Mi prezentoni mua, mjetët e shërimit që i bën një, rukjetë ku kush erdi me disa lutje, di kush me zobrime, tha kjo bën, kjo nuk bën, kjo në rregull, kjo pjesë nuk bën, po kjo pjesë është ndosh, po rregull e dhe tha kështu bën i roki. Ti më prinë shkadat atë hodhën deruar. Intimitet në Konfederatë publikisht. Nuk është kjo proces i rrëfimit sikur të efektoj, jo, jo të rrëfesh. Jo mm -hmm. se pendimin e kitë kallaxhë levala. Kjo është takim i përmirësimit, jo takimi i rrëfimit. Hoxia nuk thot të, të falër aki, hoxia nuk thot jo ja, jo ja, jo. Ja. Atëm sonset, si të... atëm sonset sile, si ta përmirësosh cilësinë dhe cilësinë e pendimit tënd. Prandaj, po të ke se disa njerëz posa u futën në Islam, hapi i parë të cilës është rënimi i gjallërave. T'u volë keshporta. Nuk kuptoi, nuk bën. Mban tëruar të 20 vite ke ke bërë rrugë vapurta për pijet në perharam kuraj kokën e liber, kura i ka pasur në bibliber. Apo kuraj ka praktikë familje të ti, prit te ti për mbsua dinëllat azogjël. S'po kur respekt për këtë sakrificë të ti pastaj zbulimi i metave dhe përmjesimit i vije pak më vonë një fazë më avansuar por sonje pas sa fundin e islamit anë 3 anë 3 sigurisht ka qenë penga e fundit e tha u nesnan 3 and dhëmt e qumësht i kanë islam apo dhe flasin ky është hoqi pushtetit e ky është i tagut e ku është kë, kë, ku e di çfarë qatarë vllaj ku ku e kemo rë drejt ti anë ke, ke betunat e tua dhe degradimi dhe një me xhëllarve nuk i dëmton ashëllorat, po i dëmton xhematin, gjasë humb besimin e njerëzve të kohëllarët, e kur humb besimin, kush pason? Huajtë tek u nda ka librin e tij. Ma ma mund të pason hoxia është se mund të jetë i izoluar nga njerëzit. Për shkakum nga nga intrigata shumëta, nga shpifet e shumëta, mund që njerëzit mos vinë nga rrotat e tij. Mund këm në mos të moda. Këm asumti, mi po ai ka librin, ai ka dijen. <clears throat> për vetën e tij ai mund të utzoq. Por masofta shumë të njerëzve mund të provojnë nga dia e tij për shkak se në ke birën uor Allahu nafaal. Andaj hapi para që të ngjitet me hoqën dhe i thot hoqën e nderuar, on familjen tim jam kështu, on rregull. On adhrimtim jam kështu, on rregull. Nga kaluara për shkakun më ka me të puna, ende jam pun ku kam qenë. Kam thoshë, tregojati ati çfarë ke valla. Ai thot kjo është në rregull, kjo nuk bën kështu. Dan ganal. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është e para që na ndihmon të detajizojm tashmë atë që kemi planuar më herën se kemi të meta. Jo thotë, mjetet e shërimit nuk është në dorën e të smurit, çiqej. Domthon, unë si musliman që mbar të ignorancë, nuk do të kam mjetet e shërimit vet. Duhet patjetër të, të, të, të janë të rregulluara, besoj. Patyshëm. Patyshëm, por dua të them që para se të kalojmë tek mjetet e shërimit, mm. këtu janë hapat e hapa domosdoshëm që duhet të ndërmerë çdo njerëj para se si një urt tmetat. Unë nuk di çfarë më ka. Forza e shërimit vjen pas tej. Munduatim njerëj çka ka. Për të bindur se sa ka mnoi për shërim. E nuk mund ta kuptoj kët vetëm duke planuar. Pranim të përgjithshëm. Apo, përsa më tepër e detajizoj kët planim, aq më tepër e ndin nevojën për shërim. Ëh. Sa më i përgjithshëm është ky, aq më mestër. Më më më zbeh ti shënvoj apo për për shërim. Për shërimin. Andaj nuk të detajizon shumë për mirësinë e mjeku. Dhe mjeku i kësaj lëmi është një i diheshëm hoxha. Ati që Zoti i qe Lorai ka dhënë dije për kët fë e durta është nga ato që do të thotë ë uh, hapa që duhet të ndërmer për ta detajzuar më ati. Është të gjej shoqëri ose shok të cilët nuk hezitojnë ta këshillojnë. Të, të cilët e ndërttojnë shoqërinë e tyre në këshilla jo në lajk edhe politik. Të cilët endin ndër të madh ku një vllaj thotë kto ka gabuar dhe e konsiron kësidhurat. Vëllai kjo është një subhanallahu. Kjo kjo kjo është një shocëri aq e mrekullueshme, por aq aq inkriz jemi për këtë shocëri sot, sot nuk ta mërmanja. Para më ndoje përshem ndikush vija thotë vënderuar. Kjo prim nuk ka rregull. Dhe ti ta konsiderosh sikur të të jera 100 euro me të dhon ti vetë. E vëstoj sepse ndoshta nga të dyja palët do të thajë që edhe kur vina e Këshillit ndonjë nuk vin me syrin e e Këshillimit e e mësirës, u vim me syrin e poshtrimit. Dhe një herë, dy herë, ndoshta duke qenë thunë nga dy ane, s'e them edhe se shkoi emisioni i kaluar te për armikut më i rë e Këshilla. Po, unë dua që të them që ta ndërtuim shoqërinë e Këshillës. Do thotë, edhe në dorëzimin e tyne, që mos thjet, do thotë uh, me ngjyrimin e poshtrimit larg asaj, por edhe ta pranojmë dhe mësë të kuptujmë se ka arë me njëri me në në nëqmimit. Ta këpara mësë ndërë. Omeri radiallahu ta'ala anhu thotë, Rahim Allahum ra'an, ehda i lejja ujubi. Allahu e më shruhët a njëri që mi dhuran muat me të të të njështë. Këja ka konseruar dhuratë që ti mund t'jaja për në kujtë në që të të tuasë. Othënë të ruar, na muslimatimi si pasyre. A ka thënë pegameri sësër, a po muslimani ë Para më ndonjë pasurie që ti ke takim të rëndësishëm apo dhe një pasuri që nuk të nuk të shfaq tëmitë tua. I ke paktuaj pak kryu këtu kinë do të ta nishan nga ushqimi nuk e fshil mirë, që tu keni në në në në të në tërë, a jo pasuri nuk i prezanton këtu në olla, po. Të shjet të mrekullosh apo. Apo, do ti nga zgjimin e rregullash dhe del, po se del qishin njerëz më një të tjerë. Kështu do të mos timoni Pse mështë të regojë muslimatë se je një losur Allah? Asëgjë, pasë trahu dhe delë, pa problem. Gëse ti e pasë shyra ime, ti më përzëndonë mua atje, edhe onë ty atje. Ane i shqoqëria e sigurët e cila, ndërtohet në këshilimin e ndërsjat. Vetëm kjo shqoqëri nuk është e humbur. Këse vetëm për këtë Allah u kërgarantuar, vë të vasë, vë bilhaqë, kur kalanë se njerën Përveç, besuan, një në humbjë, përveq, besuon, bëjmë për dvërtetën dhe për durime. E treta është që kemi full për kurte. Një rjutë të mundua që të shikon në adhë njerë që ndoshe i ka armiqë, që fa flasin për te. Masë, valë, ndoshe ta, edhe tek ata mund gjej di që fletë për të metës e ti. Ka dhe në një, përsham më dhejme, gjithë <coughs> kritikë që në vje, nga dikur që nuk kemi në pajti me ta, e dijen e prej në atje e ko. Mës nisim nga kjo po më çita kontestojnë këtë situat motivin e tij. Çka e ka shtyr atë që të më kritikon mua? Mund të ketë motive shumë të ulë. Mund të jetë për shembull i prirur nga armishia, nga urrëtia, nga hasia e zëlia, mund të jetë që për mua nuk ka rëndësi. Nga sa ai do të thja për të qenë kalon për këtë motiv. Mun më më intereson ajo që e ka adresuar në drejtimin tim, a është vërtet apo jo? Në çofsa është? Pamësoj Allah nga s'ka begatia e Allahut që e ka zbritun në gjuhën armikut tën për të përmirësuar të naqofse sot për shemb edhe armëfisë të islamit na kritikojnë për diç. Nuk duhet çdo sen që thuhet se për ne vetë ta kuptojmë se këtë në armëfis, këtëm për besimtar, këtëna vrin, jo. Është vërtet se ata muslimanë rove mund në të ndajnë të keqë. Por mos vonë ne kemi provokuar me veprimet tona diç që ata tash ka fulur, që ata kanë vepruar. Të shikojmë, të përmirësohemi tumundon nga gjithë sa ont morr informata dhe lajme për neve por jo në kuptimin e lavdrimit por në kuptimin e kushtimit un jam un jam i smur jam duke kërkuar për një të humbur time ku do të qejëun e marr s'o polemiera me kush taja nuk mund të përshtymi motivin e këtij as qëllimi i këtij këti. mund të përshtybesë asht që është apo nuk është e vërtetë atë mund të kemi rregull njerëzve të urtë që thot ai që të shan është më mirë se ai që të mbur ai ai po Në çopse matematikisht mund të, ma të, të kuptim të asaj që do të thot ai që, që, që të lavduron dhe ai që rrajshëm. Vazhdon me Lajka, me politikë. Po të shoh se kë është i dëmbshëm. Kë është i dëmbshëm, kë nuk është i mirë. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Hafsa, kurati e pyet të çfarë ta mëne për vllon tim e ibn Umere. E merri. Mi e dashur më dëmbshëm. Ëm di kë është asht, si ti them kësaj më atratim, më babë nëse e kam shok të afërëm, është buri mirë mi, për po nuk falet natën, këtë met e ka. Adho më një mërë e thëtë kur, nuk kam në namaz nësë nga e ditë më kur. Po hajrë në Allah. Të kështë dhe në moment e se më është buri mirë, a e kështë nuk dhe të falet e kur, nështë do të akumptoze se kështë nuk qenë ka nuk me në në një metë e madhe. Adho e kemi obligimë në nërruar, dhojnë Po da te kam me, po gjetëm diçka. Që se dikush na thot jeni të vrashtë. Të të konsultojmë se ku mos vollijemi. Mos vollijemi. Nuk po them që pastaj të arsyetimet e të kia ju nuk jemi, nuk mendojmë arsyetimi. As nuk duhet mirëm un me reagimet që duhet të bëjmë në raport me armeshën, por duhet të përdorim kritikat e tyre drejtuar neve si material që e përdorim për të zbuluar temat tona. Mos vollë kemi dhe duhet përmirësohemi. Kjo është e tretë. Apo dhe ka ato që kanë thënë dietarët e cilat më diman ti më len Allahu جل و علا të të njohësh. Të njohësh me të është të përzihesh me njerëzit. Nëpërzihen njerëzë lë, të dashur mund të ndodhi. Dobia poersh i shet me njerëzve, më mjeset me të, të tuaja. Dhe pastaj thua subhanallahu ve te kamon kut. Mos ndër as ti duket edhe këtë? edhe un kështu e kam. Apo, nga se njeri hu, më let i gjenë të metë tjerve, Satme. së të metë të veta. Andaj, mund të gjesh, më kujtojt njerë, uh, hojtë gjenë deruan, më dinë e shirjahja, la ruajtë, ndëroftë, uh, një përvojtë ati kështu nga uh, prezentoj. Tha, isha njerë më disë në zënës të dijës, dhe u thash, mërë në këtë flet, dhe shkruan në totë të metë të juaja. Dhe filluan që, të shkujnë dy, tri, katër, po, nuk ishte një list e gjatë të metash. Pas ta i tha i mora këto letra, dhe du thash, ta është në pjesën e dy të letrës, në anën tjetët të letrës, shkruani të metet e ndokujt që nuk e doni. Zidhë një dikene dhe të shkujnë që vërmeta ka. Tha unë bosh lista. Pas ta i mora këtë, dhe thash, e këtë a ki, e këtë si qëresht, subhanallah, të këshumica dulë se 90% të asaj që i kam parë të këzirët, i kishënë realisht, po nuk i kam parë të këtë vetë atyre. Andaj, unë ku përzirë me njërë dhe shohë. Për këtë arsuje, përzirëja muslimon me tjerët, dhe në qofë se syrit i bjen të metën e dikujt, kë nuk duhet të jetë një gëzim që tashmë une kam ndorë këtë njëri, dhe së arduhe bombardajene me këtë metë aty. Së më intereson mu vetë aty. Por ondmetën që është tek teatri e përdori për të përmirësuar veten time. Shikoj subhanallahu në çfarë gjithçka bëhemi. Ato të, të keth thashë themë me shtëpi fije barti fjalësh zbulim të metës asnjëherë. Gasëm them alhamdulillah kamut që ond bëm huar me këtmet. Shikoj kap edhe për Zotin më njëherë. Apo dhe e dytën për di më një është se ti e provon moralin tënd, sillën në tënde. Nëse një njëri mbet i mbyllur në shtëpi, nuk provit me njerëz. A mund ta kupton sa është kopraca apo bujar? Vjen ja, akor. Mendon gjithmonë është bujar. Ja. Kur përzihet me njerëz që kërkojnë për ti e kupton pastaj ja. si errt. A mund ta kupton sa është i durueshëm, sa është i guximshëm apo sa është ë i but, a mund ta kupton? Jo. Kur përzihet me njerëz dhe ata e godosin më atë ndryshme, ai pastaj pron, sa është i qetë, sa është bujaria, sa është kyob. Anda im përzin me njerëz, njeriu mund të, jo vetë ti. Por pak për njerë dorëruar, përzien me të tjerët për të njohur veten. Shumica nga njerëzit përzien me të tjerët për të njohur të tjerët dhe për të mëqëmuar ata. Un duhet të përzijem me ty dhe ti me mua për të njohur ti të veten tënde, para se të njohësh veten time. Dhe e kundër kështu duhet të ndodh. Qëse nuk ka më i shënd për tyse vetë jota. Un mundem të shoh vetë himë të pastruar këto të shkurt apo nuk kemi kohë të mirë me dy gjëra, edhe me veten edhe me tjerët, nuk është e mundshme. Se është e shkurt. Andaj kujt do të japish preferencë? A është më mirë që del teatri i pasë kallao ti i dyt, apo ti do të tash i pasë e teatrin sa so ka investuar për ti? Shpresojmë që gjithë ndajmë të pasur, por para së gjithash shpresoj që unë të dali ti. Për këtë arsye, them që këto katër me lehen Allah xhelalu, na ndihmuin në, në mas të mëdha që ta detajizojmë at konfirmimin e përgjithshëm që përmendëm në misionin e kaluar dhe në këtë meshat nuk ka shërim i cili nuk ndërttohet në bazën e pranimit të smundjes. Dhe kur bëhet ky pranim, duhet detajzuar. Të detajzimi bëhet përmes këtyre katër kanaleve. Hoxha, shoku i mirë, tmerta që vijnë nga armisht dhe përzira me njerëz. Më të rregullata ato. Patyshim. Atë më të se i morëm të katra, një hoxhi i mirë, shoku i mirë, metat me armikun dhe përzira me njerëzi, duke pasur që unë njohin e vetes tam, dhe jo njohin hmm. e të tjerëve. Po. Vim pastaj futtemi në edhe pak më doja ngel nga pjesa e parë. Pars plasformit të shërimit, këto midhet të shërimit, mbas si me morëm në katër hapa. Duhet tani në bazë dy katërdhe ti ndërtoi vetëm midhet të shërimit? Jo. Po dyshem se do të thotë njeriu kur të prancërtisë smut, dhe e kupton sasinë e smunit se ti dhe kupton sa so shumë është smur që nuk duhet tash të shkaktohet këty një panik, e cila tash do ta detyrojë që të ngutet. Dhe çfarë do që shehë për paramet, të shë për paravetës mund t'jet për shëm Tamar, jo, ka që kështu mund të smurtë matikun. Për një njerëz, për shëm që i ka kokgëdhime të mëdha, nuk mund të çndron nga kokëdhime të mëdha, apo është duke pretuar kësmunje. Dhe hap fiukun, apo e barnave, dhe aty çfarë gjen, diçka, mund të merret për bark. Apo dhe ka dëmtuar barkun qase ka futur luk, në lukt ti hapçi nuk i duhet, dosa kongjime ka vetë. Dhe kështu plot njerëz bëjnë. Përdorin mjetë shërimit apo nga panika, nga ngutia, nga dëshira për po të shëruar dhe ata janë duke përdorur mjete, atë nuk mund të mash. Ja mjete shërimi por që nuk janë në vendin e. Po nuk, nuk janë efikase për smunën e tij. Për të thëjë edhe në këtë rast duhet që ti dorëzohet, apo ti dorëzohet mjekut, ekspertit i cili pastaj e mëson sikur s'e ka msuar çfarë më të ka, tash më mëson edhe si duhet të shërohet. Atëherë para se si të fillojmë të fillojmë pjesën e dytë, shaka kemi mjet i parë shërims, si midis të do të kemi disa mjete që njimojnë, me lene odhë. do na ndihmojnë Melenë Zotit, ndërpresim për të funduar pjesën e dytë të emisionit. Të nderuar vëllezër, të përfundova me pjesën e parë, shumë e rëndësishme, që unë të njoh veten time, duhet të më ndihmoj, njohja duke ndern pran një hoxhe të mirë, pran një miku të mirë, duke marrë këshilla të armikut dhe inkosisht të përziem me njerëzit të ke pasur përqilimin njëhjën e vetës dhe jo përshlimin e tjetërit apo njëhjën e tjetërit. Këtë jemi në pjesën e dytë për të vazhduar besedën me oqën takë. Si bashkëpunëtor të emisionit, kemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë për të filluar me mjetin e parë të shërimit. Othimin fazën më të rëndësishme. Nisim me mjetin e parë të shërimit. Sa tham, do kemi disa mjete dhe koha është e vogël për të përmbledhur të gjitha në një emision apo në një pjesë të emisionit. Shpresoj të japim haku në çdo emision për mjet duke pasur rancin që ka këtë temp. Do të nisim me mjetin e parë në çoftë se i mi dy kakoj pa shërimin. Atëra shërimet qoftë për, për smundjet fizike, apo për smundjet shpirtërore, apo për smundjen e natyrës si që po flasim ne, të trashëguara nga e kaluara, do no, të vëseve veprimeve fjalëve, koncepteve të gabuara që i pengon njeriu në udhëtimin e tij drejt Allahut. Gjithë do shërimet apo e ka një fillim. E ka një mjet të domosdoshëm nga i cilin varet mjetët e tjera. Postaj. Dhe kjo varësi e mjetët e tjere nga kjo mjetët është në dy aspekte. E para, varen për të vazhduar dhe në varen për të ndikuar. Si? Në qovë se një punëtor apo është smur për shambull nga lachet apo erra e lachetve të ndryshme në fabrikë që i përdorë hapi pore shërimit që është të hipë një pushim mjekësor apo për të evituar ndikimin e erërave të llaçeve jashtë objektit të fabrikës. Duhet të largohet nga vendi ku është mur, që pastaj në vend të sigurt të vazhdojë me shërimin. Në çopsë ne e kthejmë në vendin ku është mur. Mund të japë medikamentet më të forta, më të mira, më do të thotë, më efikase. Por egzistimi i ti, qëfar do të bënë? Nuk do të garantonë vërdimësi të përdimit të ilaqëve, nga se do të zbetë bindja të to, jam përdojrë dhe s'ka, braktisi. Apo, dhe dyta, do të pengonë efikasitin e barnëve, nga se ato që barnë e shërojnë, do të rikëthem për sëri erna e lakut në fabrik. A ne duhet të them që hapi i parë, njeti i parë që duhet të përdorë, i smurit, që i ka kuptuar smurët e ti në bazë të katër rrugëve të ndihë kërë që i cekëm, dhe ka kuptuar sa është i smurët, sa ka të shguan nga e kaluara, e para është të largohet nga ambienti i viruseve. Të bën një penges, një murë, të fuqeshëm mes ti dhe mes të kaluarës e ti. Duhë që e kaluarë a jonë, që nuk kemi qenë në islam, nuk pëthëm e të më kuptim të praktikës, nështë njerës kë janë falë, Por tash ka kuptuar një koncept që sa është i rëndësishëm për të njëjtën në përditshme. Dhe tash ato që kanë ndërmetëna është të kaluar. Unë dua të them që njeriu, nëse suspendohet nga një gabim i caktuar, ai e kaluara duhet me plot kuptimin e fjalës së të kaluar. Të të kaluar. Nëse për shembull dy bashort kanë probleme bashortore dhe ndohen. Ndohen Në tashmë, njëri është martuar me gru tjetër, ai është martuar me burr, ka filluar një tjetër. Apo, ka vërtet. Ka filluar një tjetër. Në çështë këta dy përsëri takuan. Në vit të ajo lexdimës, nuk kanë më për grua. Apo. Te të tjetër mundet të kaluar, por për ta nuk është më kaluar, ngas ata vazhdojnë me të njëjtën. Por në çështje ajo tashmë ka fëmijë me burrin e dytë, ka vazhduar jetën, mund tjetot e kaluar. Realisht e kaluar. Nështë nuk, nuk ka me të asgjë, as në një kontakt, as në një fjal, as në një bashkëpunim, kontribut, e kështë mëra. Êshtë e kaluar të rësish në gjitha aspekt. Në në kërkojnë nga muslimane që e kaluara të jetë e kaluar me plët kuptimin e fjalës. Dhe kjo nuk bët në qoftë të se e kemi dhirë në hapur me snerët kaluarës. Sërë në duhet, dalim në të antjetër. Jo, në vendos një mur që edhe në në qoftë. Nga njëri mund të marrthem të kalojmë, të përplasemi për murin e pendimit, nuk lën daln atje. Ka si një po, mur të vendosur fuqimisht që nuk lën të kalosh atje. Dikush do të poshtëoj, nuk është ky mur që unë tregosh që duam ta bësh këtë. Atëherë do të përshkruajmë po, të murin, me çfarë është ky mur, se ndërtojmë të murin, dhe dallojmë këtë mur ja aty. Po. Të kaluaran, e kaluar rayon, për shembull, e kaluar rayon për shembull, ë e, e kaluar rayon Arsimore. Në çka ka karte zot, në shkolë florer shkolt më është më me kaluar, po a pengon kin islam? Jo. Tëna e kaluar na pengon. Jo, është dë e kaluar na pengon. Filmes na pengon e kaluara e shoqërisë. Ëh. Gase problemi ka qenë se jemi shoqëruar gabimisht. Këmi qenë shoqëri për shkakun që kampi alkol dhe ne kemi pirë. Këmi qenë shoqëri që kanë bërë mortalitet, ata kanë bërë mortalitet. Ekstremë. A ndai fillimisht një murë me stje dhe kësë shëqërije, që ajo shëqëri, që dhe një dje, ka qenë burim i devimit tëndë, ka qenë burim i mëkatëve të uja, ta është më tjetë një ekaluar me plotë kuptimin e fjallës. Ta është kje një shëqërit e re, me ambicje tjera, me, me agjen tjetër, me synime tjera, qëllimet ndryshme. Por në qovë se, nuk vendosë të kjo murë, i shurizë si të kaluar atë rrezikoshmësinë e reja vërtetë. Për shembull, kur themtë vendosim murin mes njerëzve të shurizë të si kaluar, nuk them që ta i braktisim edhe po i pom në rrugë, them kokës, nuk them kështu. Ja, nuk them kështu. Ti mund të vërdosh për shemb ëh ti pa shëndatësh mund të mm -hmm. ganjara, të vërdosh gënjerë ti vizitosh, nuk prish punë mundë vërëzësh nga njerë të ndihmash, kur kanë nevoj, nga se është mirë që ala thati si edhe shkuje e ti, për këtë arsyet të mbash lidhe me ta, nga se po i braktise, ku që i braktise? Ja sh braktise shetanit, nda e duhet të aduash shokve të tu, atë që i adonë vetës tënde, për nda e duhet këtë kanalet të komunikimit, me këtë qëllim, që tashma, si kur që deri dja të, të, të kanë dëmtuar ty, ti si i shëndosh të tentosh që për mes kanale të saktuara, ti, ti shirështa, ti, ti shirësht ku jeti. Andaj thash, duhet i këzunësio kanale. E qëfar, për qëfar më rëflasim atër? Tash më flasim për një shoqiri cila dhe një djetë ka thënë se është tërpë më sa përshë këtë dhejpër. Kur është burnia? Apo? Thosh, ka marë fund tash më të më të rgonë një se qëka është burnia dhe qëka është ti e shpjegat. Besemi koncept. Qersan konceptet vetëse. Po. Un tash kam një burim tjetër. Nuk jeni më ju ata që vendosni mopën. Ja të klaqemi. Ja. Me smesh edhe me Jesus ka një mur i madh që pengon departimin e zërit të juaj të klaqemi. Nuk arrin të kundërt ky zë. Qase ka kam një zë më të fuqishëm që më tregon se ku duhet të klaqem. A kuptova? Si duhet të sillem? Si duhet të bëj? Ku duhet të shkoj? Lera kërcat. Sonjë se shoqinia ka luaj, për shembull. Do të pa nuk ka mundësi sad bel nuk keni më ju burim apo i orientimit tim, nuk keni më ju burim i informimit tim të rësisht, ka përfundu kjo punë. Përjecisht më është një e kaluar, nga se ta shmu unë burimin informatave, të koncepteve, të definimit të gjerave, të lëmëturis, knacis, guzimit, frik frikës, e gjitha këtu, dikun tjetër është. Andaj shiko ta shmu sa i, so i imunizuarje, të mundë është me ta është një pin kafe, një po një sigurt në, në konceptet e tua. Por për fillim ka nevojë edhe për një shkujtë fizike, derisa ti imunizojë të, të forcohesh. Për fillim. Në momentin kur ndjen se je i sigurt, nuk prish pun nga një fjalë, them edhe kjo me kujdes të mësoset. Hmm. Sa thash, ashtje në dorë të, të, të mësoset, na folëm, ai tregon se sa sot është e rrezikshme të afrohet, sa duhet të afrohesh, sa duhet të lërgosh këtë tim tjetër. Mirë po them që muri që flasë për taj e fillimës, muri i shëqërisë, muri, muri i rrejtë të Allah, muri që dërë i dja, a i të ka bërë të tjeshë kështë, a i ka ndikuar të tjeshë tjeshë i tjilë. Andaj Muhammedi s.a.ll. në më rast. Më këtë rast, ne përmenjë një rastëm interesantë, që ne kemi aluduar në të në disa rastë qëtë emisionive tonë. Rastë e ati që i në ka vra në 11 nënë persona. Thëtë Muhammedi s.a.ll. Para jush, një njëri, që kështë të vra 99 personatë. Pas kësaj, i bijen dhe nërmen që të përndohet, një aftë më ke jetë, vrajat, vrajat, duha të përndohet. Shkën të njëri ga buhar. Dhe kjo shemë mund në shërbem për dy aspekte, edhe për mësusi që tanë duhet e të sigurët atje, por edhe për shpërgullet. Shkën të njëri ga buhar, do ai ishte njëi padevocsum ishte devocsum vërtet ai ishte ishte devocsum dhe zëri devocsum ndër i për gjën e duhur po ai devocsum mund të jetë për vetën e ditë por në një rant për të ndihmuar të tjerëve dhe ky është nga kjo kategori atëherë posta e përmend ky mykator 99 vetë deri që nuk ka di ngatër punë duke të bësh si kjo të më e ka punë kanë njerëz për shkak të nuk kanë dije në vez hoje si shiko... ka ka dallim no. Këtë alë, ne kemi frajë tjerë. Andaj posa të gjithë, në të më ruas, në të në të në vetë, dhe të të pëndosh, skapën të në për ty. Logikisht të i bie. Logikisht, në të në të në vetë, po që farë pëndinje për ty, Allah? Do është të marrështë dënimin e merituar. Tha në qovë se është shtot e vrahu alatë, i bërë një qenë. Kësa e këllë të rritë vrasinë. Atëherë, përsëri, Duhat përndonë, duat këtë zhidjet. Dhe kësa i radhë zoti e dreta të, të, të njeri i dishëm. Dhe i tha, duat përndonë. I tha, por i kam vranë një qëndë vetë. Shukot djetari, i urtë, e din të gjenje ti, nuk i tha, si mërë kësht eftyrë me vranë një qëndë vetë. Nuk është tash kuat tja kontestojmë të kaluaran. A i ka ardë, a i e pranë se ka përkjaqë. A tja shtujmë e në matej për tash këqë ardhenë do që e postnuar dha nënçmuar kësaj radhe jo mjafton që ai është nënçmuar dhe ka ardh tek ne duke kërkuar zgjidhje kjo është nënçmim për ta. Nuk do të nuk duhet tani as më atë për të imi hallë paske qenë kriminal paske është shumë shumë i fortë shumë i keq paske qenë ta kish kjo ku kur duhet nikush të thënim atij ka sa i ka frikt mjaftueshme nëse edhe më atë për fiksojm mund ta mund ta dërgojmë dërg në zgjinim pesimizëm do nuk po ndohet pasaj Andaj, thë djetari, o men një hulë u bejnë e ke u bejnë e të u be. E kush gudzën të qëndroj me stia dhe pëndimit Allah? Të e kikë të hapër, Allah o të ka hapër. Tha mirë, po e kërë një kush për të pënduar vëtëm, të braktesësh dë anden. Pse, ka se tash më këtu ishte të tremi për kontestuushëm. Gjithë njerë i druhëshim. Dhe mund që të provokoi ko paskohe ego e ati, që njerë duke ur largon ju jo nuk njojn apo ku ta kthejn fjalën apo ku mund mund do, do te, te fjallin, të të të kundërshtojnë fjalën tande mos pajtojmë me ty që s'u njojnë e ti këtu pastaj kupton ku eki po zitën andaj tha largohu piktuaj prandaj në shoqëritë që ka qenë ambient i përshtatshëm të bëjmë kat ka qenë ambient shumë i lehtë bëjmë kat duhet të shprëngulim nga ato shoqëri të largohemi nga ato nga nga nga ata persona otë të gasë. Ata persona janë burimi i shirriton. Mm. Dhe kjo është ajo që nuk kuptoj me vendosinë e këtij muri. Mm. E dytë që flasim për çështën e ë izolimit të murit është të vendosim gjithashtu mur izolues mes neve dhe vendeve ku kemi bën mëkate. Mm. Donë para persona mm. tash edhe vende. Ngase në ato vende mund të shkosh ti në shësi të mirë. Apo, mm. por kësore edhe ndikimi i vëndit mund të jetë më i fuqishëm se son dikimi i shësuesë mirët kujtohet mëkati dhe, më dhe posativet mund si e ta bësh përsëri lëgo nga ato vende të sorthësh Muhammed Sal sallallahu alajhi wasallam ka dhuar që në një vend ku therret qurbanë jo për hijt Allahut ta shkojmë të, shkojm të thermë për hijt Allahut apo aty ne thinim për hijt Allahut ajo është guri aty vjen njëherë therren nga se ky guri i shajtit mirë mos e bëjmë shajtin na thirën për hijt Allahut jo largo Rëgohen nga se kjo vend e ka fitu një shentri të triluar, të rajshme, por me gjithet është i shentek njërët. Dhe në që vëse ne shkojmë këtë vend, mundë bëm dy gabime. E para të arsiotujmë veprime tjere. Ja, bëndë shkohet këtu, shkojnë filoni festeku. Par edhe në themi që në disa vendet, për shambull, në disa kafene, në disa vendet saktuara, nuk mund tjetë haram tërsisht të, të shkohet. Kësë po të lasë për qëndim juridikë. Mirë po, ajë që eshe vlaun tonë me këtë pami, të ullir këto, apo, thënë qofë se për këta dëvasë me kështur banë halal që e në kamërbun, apo, andaj shkuare në vende, ku të tirit bënë më kate, mund të legjitimojnë më kate t'yre egzistenca dhe prezenca ju. Në duhet të ruhemi. Maksimalishtë. Duhet të ruhemi. Gjithashtu, për shambull dhe primit, qëfarë do është një kemi të mirë por dikush kur na vren ku na sha mund të shme këse legitimitetin e përmbledh saqtoja andi muhamedi s.a.s është ruetur në mos të mëdha për as të farkuptu njerëz nuk duhet ne për shkak të kësaj se kam detyrë njerëz po nuk i kam detyrë kur bëj hak vërtetë për shemb un falem thonë njerëz dia ja çfarë bën s'kam gjë çfarë të njerëz e po të gjim dhe veprime ku mund të jemi të dyshimta çka falem në vendin e ndaluar për shkak se semi ya tek turba une kan prit Allahu tas nuk shpërmi o valla ata që të shohin ty nuk pra ne Mohamedi, në ruajnë, të, jadme, duke jadme, e din çfarë çëllimi kiti prandaj Muhamedi sallallahu alaihi dheruan njëherë ishte duke ndert me Safir gruaja e tij o valla gruaja e tij ishte dhe ishte në tikaf ishte në Ramazan dhe erdhi të ta vizitonin në xhami ishte në tikaf dolë Muhamedi sallallahu alaihi dhe ta perselta apo ta persel gruan e tij dy njerës ishën duke kaluar aty pranë dhe fedonë të shpejtojnë. Tha muhamism, ala rislikuma, nga dalë. Ka se kuptojnë si ta shpejtojnë që mos në ngushtohet i dërguar i sason që këte e padhë me një grua në vëllëtën. Ata nuk, nuk dyshuant te, por thanë, mos pon gushtohet në vëllë. Ala rislikuma, nga dalë. In ha safie, zauqët i, është grua jime. Tha na nuk dyshuam, tu janë Rasul Allah, si dyshuant. Th inë shejtani e hedhni min ibn Adama menjëherë. Me shejtani qarkullon, doja kët moment nuk dyshuhet, por më vonë dikur montoni e kemi pa, ne kët çu do të ke bën aftë. Ne duhet të ruajmë maksimalisht të argumentimin gava vend veprimet e zaktuara që mund të prodhojnë legitimitet për mëkatarët. Dhe dëmi i dytë, që të shkojmë tek vend ku mund të bën mëkate ose ku kemi bën mëkate më herët, më është të provokojmë ja veten tonë. Po. Turkembur, si në kuptimet e caktuara, sillet vjen një, jemi të lig, jemi të doptë, jemi të doptë, nuk duhet ta provokojnë veten tonë. A dënjëri për shkakun që ti deklarua libra të kufrit, libra të shirkut, libra të devjuara, do ato e kanë devjuar. Tash, pa këshillzuar, pa aku të sajra dhe persë i ktheta njerë. Mo. Mm. Jo, i largon nga këto. Ka së andi i dopt, jini fidan që një pohiz, e thjesht mund ta shkul nga toka siko si ka von dietaret el kulub dhaifa washuba washubat khatafa dosa dilema dilemat jan rambyse ta rambin zemrin herse do nuk mund te reziston cfat bash pasaj allah na ruaj andaj izolimi nga ignoranca qe te konsiderohet realisht e kaluar jo vetem Jo vetëm e kaluar kështu si kohë kam qenë dhe jam, jo kështu, jo. Por e kaluar me plot kuptim. Ka kaluar, do të thotë, nuk është më. Nuk është më. Duke ndërtuar këtë mur të izolimit tash në rrafshin e shoqërisë, rrafshin e vendeve. Andaj këtu ishin dy pikat, pikat që japin kuptim të qartë murit izolues mes nesh të kaluarës tonë çë e kaluara atjet me plot kuptimin e kaluar do të thotë që nuk është më. Atëh duke shpresuarsh me të dyve janë si të rëndësishme të largohesh nga vendi dhe nga njerëzit të cilët të kujtojnë të tkënin në gjunafe. Ne them ky është hiti i parë hoc. Po. Atë zotit shpëlbëft, lutuhallahu të ndëroi, duke lutur të na mundojtë t'akohemi në, në misionarsh me një nga bidet e tjera për të shuaruar kjo sëmundje tepër e rrezikshme. Inshallah. Allah shpëlbaj. Amin. Të ndëruar vëllezër dhe motra, e përfundojmë dë misionin e sotshëm duke shkëputur një nga fjalat që vërtet është e bukur kur tham zemrat e ndodhta dhe dyshimet e dilemat i rrëmbëse. Prandaj kemi kujdes për to zemra mos na rrëmbejtë dyshimet dhe dilema dhe të na kthejnë aty ku kemi qenë. Lut Allahu na ruaj nga kthimi në ignorancë. Derin e misionit tjetër për, për të vazhduar me një nga mjetet tjetër të rëndësishme për të shuar ignoranca i lëm në kujdesin e Zotit. Selamun alejkum ورحمت الله وبركاته.